Salmul 287, Cununa Sfântului Grigore Palama. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă gândul preasfintei Trăimi, ca un stel de foc prin tine, drumul nostru nu ne-a luminat. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă mierea cea sfântă a adevărului, prin albinele harului, în mintea, sufletul și viața noastră a adunat. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă jarul rugăciunilor tale, Patimile aduse de erezii le-a ars și în apa uitării le-a îngropat. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă din folosințele slujbelor lumești cu ale tale rugăciuni ne scăpat și în slujirea Domnului ne-ai ajutat. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă tulpina smochinului cunoașterii ai despicat și în cugetele noastre, Sfintele Taine le-ai deslegat. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă asemeni unui alhunger calea sfântă a Ortodoxiei ai privegheat și rătăcirea alienilor ai curmat. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă de foc ai cărților tale, lumină au semănat și cugetele noastre cu Duhul Înțelegerii le-a luminat. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă ideile tale, izvorate din Duhul Înțelepciune, ca niște raze de soare s-au întrupat bucură de Sfinte Grigore, fiindcă jarul iubirii noastre l-ai atțățat și cenușa păcatelor noastre s-a scuturat. bucură de Sfinte Grigore, fiindcă rădăcina măslinului, legii iubirii, ai de pat și de rodul faptelor noastre pe Domnul, l-ai bucurat.